Yəni namazda qalanda sütrə etmək, yəni qalanda bir şeyin qalanda diyanma, hətta qalanda keçəmə, sənə müşəttə eləməsən və bir şey qalanda qoymaq. <coughs> və keçdi ki, bu dedi ki, məsafəsini qeydilədi o sütrənin və qoyun, eynliyin, uzunun ki, sütrə və sütrə ilə namaz qıların arasında nə boyda məsafə yaxşı olsun, onları qeyd və sonra Buxarə Rəhəmiyyəllər vurur, deyib Məhkədə və, və bunu göstərmək istəyir ki, Buxarə Rəhəmiyyəllər sütrə həm Məhkədə də lazımdır, Kəbədə, həm də qeyrisində. Yəni, xərclənməyir, elə bir yoxdur, yoxdur ki, sütrə və qeyriyələrdə. <coughs> yəni, bunun qeydləni istəyir, sonra e, Rəhəmiyyəllər əməli, iki suhtun arasını namaz qılmaqdan da açıq. Deyir ki, vəb, as-salā beynəsi, sevari, fi qeyri cəmaq, yəni, cəmaq namazı deyilsə, suhtunlar arasında namaz qılmaq məsələsi. Qarəxməqullah hələ bablar özündə bildirir, cavab deyir ki, cəmaq namazı dəyilsə, çünki cəmaq namazında dəyinilməyir suhtunlar arasını deyilmək. Hikmətdə odur ki, səhq qırılır, aydındır, cəmanın tanısında, yəni cəmanın tanısında, amma təhq qalanda qorxusu yoxdur. Təhq qalanda qorxusu yoxdur, necək yoxdur? Axt, Şurada, ümumələn, revayətim deyir ki, <coughs> bir gün mescidə girdim, gördüm ki, sonra Bilal'dan soruşdum, Bilal'dan soruşdum ki, Peyhəmbəl sazına harbi namaz qılardım və göstərdi ki, iki ilənə sütun var əsən. Bəlim burada başqa rivayətlə deyək göstərir ki, bəs tək qorxudur sünasına, lakin məkruhdur bənimi cəmanat namazında. O da bəzlədir ki, bəs səhv qırılır ona görə və bəzlədir ki, çünki səhv qırılır Artıq şeylər qoyurlar ayet kartı ilə sahibat, məsələrdə məsələrdə bəzəndir, ona görə bəyənilməyir və bəzələr deyirlər ki, cinlərin qıldığı yerdir. Və lakin səhəb ki, səhv qırılır. Ona şəriət bu məsələdə fikirlər, yəni səhv qırılmalı bəyənilmir. Nətlə, ayrı qılmaq, tək qılmaq. Ona görə namaz və səhv də görürsün, necə deyəmək? Sırh. Ara qalmır. Məli, hətta ki, ara qoymur şeytansız. Yəni, inanmaq olur ki, zahirdə ayrılığı dəlalət edir, batində ayrılığı. Ona ayrılığı dəlalət edir. Onun görə, o hükmət naması, ne üçün belə bir yerdə dəyəmlardı, sayıram. Və hükmət ki, ne üçün səhv qırılmaq? O, yaxşalanır deyil. Ayrı onun görə. Və İslam, İnsanlar birləşdirilməyə yapar məsələyə əhkəmlərlə fəkiriyorsan, hamısa fəbirliyə və çamak <gülüyor> olmağa, möhkəm olmağa. Lakin biz əməlləmirəyə onu. Aydınləyəyəm. Sonra, Rəxanullah, burada başqa məsələlərə tutunur. Səllə Allah qalsın, gələn dəstərimizə.